محترم مولانا مبتی سردیدید سے داد دوری تفسیر قرآن چی پچار بارہ آتانویں باندے شروع شوئی دا او پا سترہ ایک ننان میں باندے سر ترسی دلی دا دا دید ملائدو پا تیرسا تو اید سنت کے سات اید سیرز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جانگیر را را سوابی پروپرائیٹر شیر توحیلی موبایل نمبر 03015710124 مریض نہ بچاونیشتے نہ دبیغه رو تو په مرګ سره مری خود خدای نرتو په مرګ موشه فاینو ملاقات کوم دابو عباس کولیش تاسو اړین دغه دا به داخره تا نو خبر بدرگی تاسو ته دا پاجو ته تاسو کوون کی ایمان وارو کله جواز شي د پاره نماز د روز د فَذَوِیلَا ذِکرِ اللّٰہ نُمندکای یاد اللّٰہ ته پریدی تجارت باہ چویلی شنی به دنیاي کارونه په خراب جی ها که د زمینی مزد لپاره کوم کارونی وی نا لجاید وزرل بایو پریدی تجارت بیا تجارت دین دین زمیدارا بلڅه ټول پریری دغه به تاوس کلش موز پورا شی، نو خوارش پوزمک فلارد، نو خوارش پوزمک او اغیرات بین مالک موز بی اکڑا، نو بیا باور تاودری دا، دا جماعت پاورا، جمعی موز بی اکڑا او بادری دا، پاور دا جماعت، اللهم انی عجبتو دعوتا اے اللهم ما استا حکومو منل، و صلاۃ تو فرزاتک اے اللہ تا مزرا به فرض کړو او مز میو کړو وانتا شرتو کما مرتنی نذق وتی دام دجمد ناس چې تا مات امر کړو نو فرضوک من فضلک وانتا خیر الراجکین اے اللہ اس مال رزق را کی تا غور ورته ورکوونکی کې بس هاوری توکن کل می کلی خلق براری چیزا بیو خورم وزده صدیه کار کو ویده صوب دیوی جماعت که نازی سا چل گئی دا جیت توکیلیان نازی خلق راری و خداولا دیر خور گئی حضرت مال دنده ورطونی بل هم المتاکنون دا خوراکیان نازی خوراکیان نازی وزده کار کسا کوی کلیش پوریش مزه نوخوارش پس مکه کې طلب وکي د فضل ده الله نه یا کې الله رده ورو شه به کامیاب کړي چې دوی یې تجارت یا طلب دې باندې وایې دا وترقو کا قائمې دې دې تعالو ولاړ خدبې ای اغیلا لیکن آیت الله رحلی کې ودیا خو زدلینو بیا خو زدلینو دا وې نیمه چې کله خطبه وایي د چې خدای شروع کړو یو څو خبرې کوم هغه د داویل غلی شویلونه راوړې نه بوایي خاموش به اختیار کی واش جلالاته به تارو د لغو تجارتنا او ولاله ورنځ کوونکې خدای زوري نه دا چې ما خدبا وای نه د قاضی په شکل کې کینی نو ول خدبا وای داس کی اری بیا دویم خدبا وای بیا داس کی نزان له آیت سره جوړي صحابه دا غصبه کیم هستیده زنگونو نمات داشتگی پخونه که زن لجوڑ گی داخل دین تازن لجوڑه لاس پنامه تا بوسو دی نفل کئی آری یو خدبه لاس پنامه بایم تاڑی بل, بل خدبه که بیا لاس داشت تاڑی زنگونو نمات کری زن لشه جوڑه که پیغمبر و صحابه و یه تقیقه نیو کلی ولی کئی تا صحابه با کیم هسته ها حلقتن ناروار د لري کسان دل ته کینی د لري ته کینی د لري کینی, کینی خبرې کوي دا ناروا سفر کی کینی ارته کې کېناسته دا زولین او جزنګلون ماته او بیا پاول پاوله خطبه کې په نامل لاس کې دا او بیا په زنګلون کې دا د دې راغلي او اوایا چل لا څنګه دا به تر د نړی تجارت نه الله د قران اجازه ورکون کې سوره المنافقون پتاتې دوه سوروټونو د قران کې درېش پېتم اپن نزول کې حج پځې یو سلورم صورت سوره کې زجر مؤمنینو ته چې خرج نه کوي فقروونو غریبانو باندې مالدار تبقې له پکاره دایي چې په غریب او تبقه باندې خرچه سو مالدار دی سو قرابا مالدارو اخترش ده ده غریبانو نیش ده نو مالدارو لپکار دا چې چه خرچه په غریبانو با دی چادی جا زانده جامعی آغسته وی میتای آغسته وی اختر جور شوی وی کالاچه روایو نشہادو من شہادت کو انکا لرسول اللہ یقینا انت البتا پیغمبر د اللہي قرائن ده تحقیق لام ده تاکید جمله اسمیا ما الفز من شہادت کو تد اللہ پیغمبري او ناتہی ته پیغمبر د اللہي لیکن الله شہادت کئ ان المنافقین لا کاذبون منافقان دي دروغ جانه په خبر کې نه چې داوی مم شہادت کوو په دې کې دروغ جانه زړه نه نه وای اځه په خپل جما خرج یا مطلب یې دا په دې کې درښت نه نورال کې خدای وایو د نو مان بیا بل څه <laughs> دا یو خبرنا علاوه پارتي کې دي دروږ جانا دیولې زہ خپل څنګه ژوند لاره ډال پزمنه کرا دلال د الله نه یقینا دبدای دې کوون دا ته دې به مال نو کوفری وکړه ظاهري مانړه کوفری وکړه نو مور له کله شو دې پسو نو نبینه کله چې تووینې د تو عجيبو کا اجسام او م نتاعجب گئے چې تعالا جسید دوی اوی کدا جو سد ویلې ده وای وای د غوخي او چمینو میسوا کشته لپکی اوی راخ کی سبحان الله الحمدلله ته ويره ډېر دا خوش بیان او د نړۍ رواني خو سم یاره سنتو ډیر عامل ده او چې کله غمر راغلی د دې بیا سنتې لري هر وی امنافق تاجی محمد رسول الله وی وای زه رایتهم کله چې دوی نه دیلره تعجب کی چې تلره جسمونو دوی داخستاس روی سپین او ری ایسامو ما جسمون او دیر خسته دی منظر او خره وی اقولو تسمال لی قولی ما نو تاوری دو دوی خبره که خبره که نو تقو کمیدی که اننا هم خوشو بموسنه دا دوی دی منده بیکاره و منافق خوشو بموسنه دا سره وی نو وی کان لرگی پا گشتگانا چه دین بازو جوروم تخته جوروم علماره میز تور جوروم ناغلی کی نو چانلی کی نو بیعت بردین تووای را شوی دا منگل باعلن کا نو بیعی باعلن کی خودسو دا شوی چه مشین لغو سا نو مشین کاکاوی دا نکی کی دا آرام آتی کی نو تبر وارت تووای نو تبر اخلاص کی نو نہ دیوے دا خوشو مصند شو د بیکار منڈے کا نام خوشو بے مصند ہے اللہ و ان دل تختجوری اری او نتیچے بغی آج یہ غاٹ پڑچے رے کا نام خوشو بے مصند ہے کا نام خوشو بے دا اگے بیکار منڈے دا دیکھا اس خیر نشتے بوغا پا <تصفيق> اوخ بای که جاوه او بیا بای سواله بوتلی هندو را اوخ که گا تاوی مور دا اسٹیشن لا بوتلل غواری ناغا راوستا چورخی راوستش داتیو کتن یو لم سم شای وا دا وقعی و چوم وا ناغا سوچ که یا دا اوخ بیا ورشی یا نا نا هندوی نا در نیدی کوئی گل نید دا یه ریز خبرانا دا ایمان ویش کوئی نید ایمان پکنیشت ہے اج یہ گھٹا پڑ رہا ہے ایمان وچ کوئی نہیں اری منافق جلے خوجہ بے مزنند پدی مسواک میں آئے پدی مسواک کا ددہ پدی زور تصبو اری ددہ پری خوش بیانو داسی گندے اری جونما دنے سچڑی کی کتوہ چہرہ دے بو ہوسے چھو خفا بجی اری بس دل زیادہ نے بات بے ودی وَهِذَا رَأَيْتُمْ مُنَافِقْ اللَّهَ شَرْمَي اللَّهَ لِي مُنْ دِي نِفَاق مُو شَرْمَي اللَّهَ لِي مُنْ دِي نِفَاق مُو سَاتِي نِفَاق خطرناک مرض ده دورنگی شور ده یک رنگ ہو سراسر موم ہو یا سنگ ہو سم کافر یا سم مسلمانی سم کافر ہو کان نم خوشو چتا زری نو تا زری مچ ګورالت نو هغه سره دین بیا ازته ولې تلوي جی عزت کوم کنه او عزت دار چا عزت کوم منافق دا مزوب خره دا جا جلکی وڑ بس دا غذر ار دې کې الله تمته وو نشته ار دې ته دار چاې کار نام خوشب مسنره لګوي مونډي بیکار یا حسبونا کل سایتنا الیم گمان کئی هر چگر آپ پدوی بانده تا چه سوئی باقس جی ما توئی کنا یاو دی ذکر مرد بکی نمخ میوانا قصدو یارا چی ما توئی کنا ذکر دا صفت دی که موجودی پاک یا سبونا کلا سیدن علی ایمان گمان هر چگر په پدوی بانده چونکه درکوک دیر دی نو هر چگا گمان کری چپا منگ بانی شوا ها هملا دو هم فازر هم دوید دشملان دوید دشملان نزان ساتا دوینا قاتل هم اللہ اللہ دی وجنی دوی لرا قاتل هم یا لاله دیږي په دی الله الله یوسفون چې د دیوالو لښو حق دی غورو افګل جوړولې شو د تراجي بغان مغوایت تاسو لپاره پیغمبر د الله نو دی اړ ی خپل سرونه راشي پیغمبر د بغان غاری به سره راکې استعذان او ویته جوړاره منی کول منی کوي او دی لوي کوونکی برابر د پدوي باندې که بخنه دیو خوختو دویتا که بخنه دیو خوختو دویتا چه ری بخنه نکه اللہ الله اللہ نبخی یقین اللہ هدا نور که کوم فاسی کانو تا داگر دی جواییو خرجم کوئی باچا چه پیغمبر دولار زغری ترغیر جتاس نسی سریا ملا کوئی استاس کوئی جبانو دوی مسوی دی لیکی پیسی بندی که چه پتے سغنه سغنه ده خزانه ده منافقه خزانه تا زغنې خزانه خو الله څنګه الله له خزانه د اسمان او زمه کې لکه منافقان نه وای دی کومه په شمتی نه تا وبا زیبا عزت منځونه دی ميدانوي منافقو ته حديث کی رازي اگر تر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله رئیس منافقانو او تا قسم په غلای کې مې ویل قسم په غلای کې مې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم داګه په سوګندونو باور وکړو زید بن ارقم وايي چې په د نبي اسلام په مخ کې زهر دروجم ثابت شو نه دای څه شر ما د پرې ډیرو بس ډیر خپګان الله سوره منافقو مې راولې دی بې ایمان ویلې ده وایو به انکار کوي الله <تصفح> رازهات <تصفح> د الله پیغمبر دی مؤمنان لاره لیکن منافقان نه ایمان واله غافل کی تاسو لاره مالون است تاسو او اولاد است تاسو د یاد الله نه د الله دی غافل نه شي چې جوګه نو دوی تا وانه خرجو گئی دا مالا جمع ورکو تاسو ته پوخا د جراب چې تاسو مارګو نو کہ لو لا خرتن الہ جل قريب اللہ رشد دیولن کرم ترنے دینیس دی دي پس نا بہ خیرات رکوون بد صالحان نا چرن رست کے اللہ یتن کل چراشی بما تعملون او اللہ خبردار پارے چتا اس کوئی نصرت کی و انفق می مارزقناکم او زایدر پا خلقو چایری زغ مالش ته ابو موحدی رو بنی نه لگی خرجو کوی می مارزقنا تو مو رزقنا اتنی ویلینا ان ها کما ولغو زلفین کے چستا ورت دهاجات رزق تو ویلکن <clears throat> او خواد اوینا چلابشی تاوستو اکمارکو نو چمارک راشی نبی او با حایی کئی او رز وی ما با دیر خیرات کروی فا صدق و او کمینا صالحی اللہ لیکن کل چمارک راشی اگری اگر بیا رستشی کل ری ولیو خیر اللہ نفسانا چهری نرستک اللہ اوتانا کل چراشی ندداغتانا والله خبير بما تعملون او والله خبردار تا اچ تاسو کوی ونو په تصدیق د سورۃ تنور قران کریم کې څلور شویتم او په تصدیق د ظلم کې سورۃ تحریم باندې یو سلام سورۃ دوه اوولې سېکي مقاصد اربعه توحيد رسالت و صداقت الكتاب ایمان بالاخر او دنې سېکي مسळा د jihad او انفاق ترغيب ال jihad ترغيب ال انفاق پاجي به نه د باطل او آج پاسمانون کیلئے آج پاسمکا کی لہو المنک خاص اللہ رہی صفت اختیار اللہ رہی صفت لنا اور اللہ رہی طار قدر لر ان توحید اللہ رہی جو پیدا کرتا سو لر بازی تاس انکار کرنکی اور بازی دی من ولاء باید جواز کوي دې لیدونکو په لید کې په کا کې دی په او شکل جوړ کړی تاسو نو خسته یا مضبوط کړی تاسو شګلون نه به الله د دې راګرځي دا لا کوئی یا الله عجبره دیو کاټه کوئی الله باید جواز تا او اول توحید ذکر شو انوراغه تا استاد خبر دو کافرو په خانو ریسکه او خپل کار اګر په راځه د کې چې توحید باندې جو اوس رضادت دا پوی چې یقینا ذاتل وجود تا پیغمبران د دې په واضح دلایلو نوې پوی آیا بنده بلار سمه مونږ تا یو کوورو کول واوري او بے پرواه شو الله الله بے پرواه شته شوي کافر شدید په ظلم جنا کري شي جما پر رب باندې ساوغان دي چطور د مې دا زراره کوز د بکره شي بیا خبر ورکړی شي تاسو ته پايي چې تاسو کول او دا او صداقت کتاب پسې مان له الله د لاو پیغمبرانو اته نور هغه نور چې موږ را لې کولې ګور قران می راوی دیو او الله تاسو جتاس کوی دا خبردار مقاصد ارباز کوشو توحید رسالت او توحید د رسالت بیا قیامت او بیا صداقت الکتاب اهر از جهان مګی تازلاره پروز جهان مګی لیام اور روز جہمی کېلو زال قیامت د غابونه دا روز ده چې ځایې د بیلاره دا چارټي بل الله سرګن کی پر روز د قیامت کې اټغاون ګډ او تاوان مؤمنان د ګډه کافر بتاوان کړي ہار جیت کامیابی ناکامی چا چې من الله عمل کو مطابق د سنت لری مې چې داغنا مساعد داو داخل بځه ولا نه باوجود دا روان بیلادیونه نه نه غنا همشه بے پای چمې او کافر چې تکذیب وکړو جملاتونو ذیل دوزخ نه همشه بے پای کې بدکرجېدل نرسه چې مصیباته مدر په حکم د الله چا جما نه پاللا نه دا ځل کې الله او الله په ځواني پووه تبياريږي د الله تبياريږي د پیغمبرو کوي د زمون په پیغمبر دې رسول ځای رو الله چې لا اله الا هو نشي څوک حاجت سره کوم کې مگر الله په لا باندې پټو کلي چې په ایمان راوړو یاد نه مري کئ انفاک نه مري انته ولوی نغې د دشمنانو ایمان و علاوه یقینا بازی د ګیا نستازونه اولاد استازونه موږ د دشمنانو تاسو چې جهاد نه مړې کئ هجرت نه مړې کئ طاعت الله نه مړې کئ ځانې ساتې جوړې نه رضی اللہ وروکن کی مہربان یقینا من ادمالن من الاولاد دفتنا او الله تعالی جوړوي ویری دلاله څو جو واسره و او وری او مالای خرچو کې بهر نه تا اوستا توک جو بچ کوی شو حواد نفزنا ظلمنا هرزننا دوری کامیاب انفاق کتا سوار کرو الله تعالی ورکول متعارف ته شنوات دیر بگیتاو سلالا بخنم بگیتاو ستا اللہ رب دلت شکر ورکن کی بردبار پوالی پوخیب و بخکارا ضرورت حکمت والا سورة تلاتو انسان تسیلیو کم سلما جاو تتیمالا دا تقابن. خو لف نشر غیر مرتب آلت اول توحیدو بیا قیامتو بیا رسالت بیا کتابو په اول ایسا کی از دلتا دویم ایسا کی اثبات مقاصد آرباو اما کنی ایسا کی جواب انفاق گو سورت تلاق دویم ایسا اول ایسا دا تغابن سر لگی از سورت تلاق اول ایسا دویم ایسا دا تغابن سر <coughs> طلاق دل دیرارا مطلب دا کور جو رول پکا دا لیکن کور جوڑی گینا نو طلاق نی کور نی جوڑی گی نو طلاق ور کئی دارنگی په منظمات و پا تنظیم که یوملگری اصلاح پکا دا پا جوڑی گینا غفصات نو طلاق ور که جمعات نوبازا لکه خضا ناشده دا مروره دا هر وقت سره شرمی نو طلاق ور کئی داري په تنظیم کې وکړ ځېشته چې سلاي کېږي نه لریګه ته ځنه طلاق کا لریګه ته ژوند ملګری نه ځخ پر کار او پیغمبر کله چې طلاق ورکړ خو جوړه را طلاق ورکړ کېږي لرا پېدې ځای کې کشمیر کې اهدات وي دې دې د الله نه چرته ستاسو مو باسی آگی لارا کورونا امیدی اوزی آگی، ہاں کرا تلل گئی، بے آئے سرکان جیتا، دا جی پولی دارلا، چاہ جاتے اوکروز، پولی دارلا، نا زنی میں کلپس آیا، نا پوئی گیتا، شاہ چلا پیدا بکی پس دینکار، کلش او رسیدی نیتو تا، نیسار کے آگی لارا پخا تریکی، یا لرکی، جدا کے آگی لارا پخا اگوان کینو انصاف دار دتاو سنا قائم کئی شهادت دا پاونا اللہ دا نظر کا ولی بیزا پلیس را چاہتا جمان ناری پا اللہ پرو داخر را تو سوک چووی رد اللہ نا اوبکر زی دلر زی دوتو رزق بور کی دعوت رفا چو کمان نا کئی دا هر مصیبت نبی خلاص کی ومای اتق اللہ سوک چو دا اللہ نوی ری دو دا مصیبت نبی خلاص کی ژو مایه تک اللہ بطلاق په څوک وایي دلانا په طلاق اللهبا مخرج جون کی دلارا د رجوع فائدت کی اوسوک جوړي دلانا په صبر او د مصیباته اللهبا مخرج جون کی دلارا دور نه بو رزق بوار کی د آدرباج ګمان نه گئی اجای توکل کړه په الله نو کافی الله ولاړه یقینا الله بالغ امر الله فیصله کوم کې ده کار چا چې توکل کړه چا چې توکل نه وکړه نو چا چې توکل کړه نو تساعد بدای ما کی لو اجر به ولور کی یقینا قرض الله ارشد انداز ها خدي چنو میتشی ده محیزنا طلاقشی نو سلور قسمہ زنانه دی یو حائزہ باکی را عیدت دری حیزہو سورت باکرکی آئیسہ کبیرہ را بودھائی زنانه نو بیا دری میاشتی عیدتا صغیره ده واره نو دریمیاشت عیدت حامله ده نو حیدت دیو وزی حمل بالغه واره نو سلو در دری حیز بغرکی د سلو قسم زنانه دی واغذی چنومی دیده در حیز ناستاز خوزنا کتاشو ککره نو حیدت ده دریمیاشت دی واغه جنکیچ حیز نرازی او حمل واره نیټه دې چې کې لري خپل هغه ماله کله کیومو او وځات کېمو وځهبل شي بس خبر غدنه تو چویر دلانه او وګرځي دلاره دا په کار کې ساتنه دا دل رامر دلانه رالي کوله تو چویر دلانه لرب کې دتنه مزايد دهو ګناو لوی پکی تلره استوونه ورګه ایدا تم ځای کې جونسي کې تاسو داخل طاقت مرابه ورو زرر مرو شوایږي ته چې څنګه کوئی پای باندې کویانې حمل والا نو خرجه دي انفقوا لنا خرجه او ګي پای باندې تر هغه چې کې خپل حملو حملو حاملې خرجه جره تر راځور کړو نو په خاوان باندې اس بچه تا جا نو که بیا پی ورکی فاین ارزان لکوم که پی درکی تا اوستا فا تو هنه و جور هنه نو ورکی آئی لرا تنخاگان دا اغیی اغو کومت تنخاچ مقرشویره دری سوا دو سوا اغولو ورکی باین چی طلاق باین پایدت کی امام مالک و شافی علی رحمت و و او حاملہ چوی طلاق ور کرے بیادر کولو پنیز باندی نفق و آجد دی پو سری باندی خرچب ور کئی او که نکای کے لی او ما شم لی پی ور کئی نبیہ تنخواہ واری تنخواہ لیشتے پچیت نکای کے لی طلاق ور کرے دیا خرچ غواړي دا تاخ غواړي بیا ور کوي پان ژکواله نه نو خرچا کې خرچوږي بای باندې نو استوجو له یو زړه دا چې بایم طلاق ور کړې بایم او عهده کړه نو امام مالک او امام شافعي عليه رحمتہ الله برګو نفقهشته علمان څخه کولایو نه لکه حاملہ نه بیا نفقه تخاون باندې دستور په کول باندې اتفاق فاین ارزان لکوما پایدر کئتا استا لکه نکای کې دا او پایور کئ نکای کې دا بیا که تنخواه وړ مال پیسې راځه نه د پتی د پیسې نيشته مطلقش و ماشون لپی ورکو نبیت تنخواه داغی حق زوری بی فا ان ارزان علا کومو که پیدر که تاستا ورکی اغیل را حجور اوننا تنخواه داغی پردا خوزو سرا اغا خوزو سرا لگی چه مطلقی وی دانه چه منکوحی دیو آغا خوی ماشون لپی در کمارا را دا حوایہ زدلہ گایم کرے پری ته فائنل ځان را کومه کپای دل کوي جامت لکیتا استاد ورګه هويتا مارون دایي مشوره کوي خپل تر میندا بختر کی حواین تا زردوم تا سره تم اختلاف تم اختلاف وکړ تاسو یا څنګه وکړ عام داینہ درې سو او دا خپل مور داغه څلو سو وغاری نو پای باور کې د ماشوم لرباله بل اړې په ور کې خرچه دي کې تا قدرمن داس پر تا قدر برابر او کو چې څنګه شو په دبانې تردا نو خرچه ديږي د اجور کړو وغل الله تکلیف نو ور کې الله یو تنت ما در پاږه جو ور کړی اللہ اولی کی دا دا اللہ او بزرګي الله پخ زه تکلیف نه ساتنه اوله سخت مشوا دوی میسه مقاصد عليا اربا اسمره د کلو نه چې جاته کړو د هو کوم د خپلاب او د الله د پیغمبرانو نه نمنګ ايزاه کرطا ايزاب ساخه الله امام عاصبا وکړه نوي عذاب او لرازه افتاقه نوي تکا عذاب فلکار وهو انجام ذكار ذاية تاوانا تحقق الله دولة عزار ساخر نوجه لقد الله نواقل من دو اللذين آمنوا من دقدي ايمان والا يقن الله لقد الله تعوص القرآن ذكره قرآن, قرآن الله رأوليك على بذكر الله تطمئن القلوب صداقة الكتاب رسولانو رسالته قیامت مخیزه کړو بیا صداقتو کتاب او رسالته پیغمبر او بلولي په دو زبانه د ټول د الله دواجنه چوغاسي مؤمنان لرا چا ملي کړو مطابق د شونات د تیارونو رااته چا چمانه په الله اعمال کل صالح داخل بهږي دا را باوجود د اوهنه بیلاندیونه دا نه ورونه مشه به تستغری الله تعالی ذکو او توحید اخر کے لوگ نہ غیر مرتبو تدما وا دما سبق اللہ نے چې پیدا کړی هو اسمانونو نه دزمه کې نه داهو پہشانو وو اسمه کې یا مثلهونه عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ مثلیت په مستوخ کې په ورېدو کې دایو بر اعظم شو را لې کې امر جوړوي پرمنده به شي یکل لا په ارځ باندې قدرت لرونکي الله تداحاته بکل شان العالم ارشنا په دیلم نو سورته طلاق او تتقاون او ليسه د طلاق دې ليسه د تقاون سره ولګيده او دې مه زاد تلاوت اول هيڅ دې تغابن سره نه وي سورته التعلیم ماضي سورته دې کریم کې اشباهش بیتن په نزول کې سوره حجرات پسې رسولون دا سوره ته ده سوره محمد نه تر دې پوري خلاصه د مسدقه مقصد د سوره تاثیر مکو پر فتاو باندې کله چې تاثیر شي نو امور مباح کې سخت ده هر شئ اقبل حسیت ده ده فرض و اقبل حسیت ده ده واجب و اقبل حسیت ده ده سنت و اقبل حسیت ده از ادانه چه ده سنت و نفرض جونده کی دارنگی مقروح اقبل حرام اقبل زائکه ده مقروح تنزیز زان لشه ده مقروح تعریمی زان لشه ده نتداس تحصول ته پو ملگر و اور چنافر چا لشکره یا بس جماعتی به با نګډیا ور پير تاس نه سي بیا اور امور مباح کے داس سختیا نه موکو ګير و خرو لا بجما ته ونه را دي نه نه نه داس سختیو موکو گزارو اور سرکو امور مباح کے دا د امور مباح نه او ګيره سال د قوایج د بل ز جوړنه کوي امور مباحه کې سختې موږ از ذهن جمله لري د تاسره پر اوستاو باندې پکاره رسول الله صلی الله علیه وسلم زینبو څخه براته او څخه گډینو د گډینو یو پیاله به جینکو ګلاس لسی رسول الله صلی الله علیه وسلم به نوش کړه او نبي الاسلام قبن خوكو <تصفيق> حفصا رضي الله عنها او عائشا رضي الله سر او قبن اشتادنه او نبي الاسلام حفصي صغير رضي الله عنها او حزينب صغا قبن اسكي نو نبي الاسلام راشي نو دوره بیوشن بایان که ما سخراشی کتا سخا یوشن باین بکو جیستاسو دخلی مبارکی نه ده مغافر و بویزی نو ده بدبویی چه ده ده دنبی الاسلام مقام د واحی ده علی اسلام رازی و واحی و اتقی اگه دخلی نه بویزی نه سخخ برخولا رکنه زان به صفح ساته نه حدیث کی راضی چې چا بیا زملای او قرآن بیا بزوی کورینا نجما نه راضی نور ملګری به تنګيږي او تراویح کې جوجری نه ملګر کړی ادیاد میراشن د دنیا ډېر خبین دي ارغای کې ولان زې اتنا تنګي چې اوټایو کم بزو ته موزه بجاره کو رمضان کې چې بس ماقم مولای مومی که کیپر که چٹنی که آلو که گوڑا که صرف طول پر یا خلق تی مانڈی اوری بیا تراویو کی ادری گی اور بیا ادی تراویو ہم کہی اوری موی مضیبتی اوری بیا خدا برکتر طول پر رجمعات کی جبا سمبوی روان کا خلق طول تنہ تنگی ولی جا سکار کے گزاری خوراک کو بدونی زه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جونات راغو مسجدنځیو ته سټرو ګرمي واړې هغه وخت چې خلکو دوړې ځانې byteArrayولې ا مازړه ګولې کوښابهانی ملا باندې په پیټي ګوچتو نویي طرف ته د عربو ګرمي راځه او بل طرف ته چت ورکوډه مسجدنګوی پایکی او د شین غونو او چت ورکوډه ساده وړی د وړی جامع کې لیدي حبل زغونه او مزروبه یقوله او د روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایچ روز د جمعې شي بیا غسل وکړي سفر نه یې کپڑے واچوي نوی نی نو صفاو واجب کور کې خوشبوي نه و لګوي نو متربې دا هغه څه واجبو د یمه پر روز باندې روز ته الله وصیت را اوسه خلک هغه څه مجزوری کوي او جامي هر قسم ملاويږي ګرمه وخت کې ګرمي جامي یخې او تو جمی کې ګرمي او هر قسم سہولتن عام شو دیا د جمعې رسول واجب نشو سنت دی د جمعې لپاره خوشبو ولا غیر اختر کې اجتماع کې خوشبو ولا و وړاندې راځي مزل راځي خسته خوشبو ولا و صفای او ک رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسیتوی چې بس دې استاد سو د کریم مبارک نه د مغافرت او د پیژیکو نه غوښنه نو مطلب ایدا چه ما چه در گابی نو پو بیر اکینی در بیر خونی اگر پو پلی سبایی نو آغا سی شرشم بولونی نو آغا سی اگر کی خون کم از دائقه کم اگر دارنگی پا غرنگ کم مشاباب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پزاندانی گابیم بند کرو خو او وقتا چوتا بدا خبرو بچاتا کئی نای ها سیوی بیرکول کئی دی کو زرد عالوی اوم المومنیتا حضرت عشیر عزی اللہ آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزان بانی گبین بند کرو نالایی ولی بنده مایشی علال کرلو او تی بنزول کئی یعنی امور مباہا پزان بانی مبندو امور مباہا پوشوی بازار کې گرزی دلو کو دا جو لو اسکاٹا جو لو دا درپن بنو توتے تصرل بنو اس دا عمر مباد تہ جان بن کرے ہمیشہ لا طارہ ہوئی سڑکاں دی اڑی سڑکاں بغیر کارن کی بیع تا در کے تجان نشو نداس پھکا تکری تب وای را روانہ ہوئے وی دا جو پڑہ تہ پھزر کرے سرو پیشن کر کلطو پېپاسو ورو کل پټ ګې پاسو ورو کل چادر کېنا دا څه ځان ندي دا جو بشغ ورو دي جو کړې زنه کته ګدا رواني یره دا, دا سره ډېر راز دې له سره دې اونڅ دې څنګه دوی ته باندې کې کته هميشه ځان باندې سازر ټول نبی عليه صلوات والسلام چادر اټور نبی عليه السلام نور نه جان دشکرو نو پتا پېږم کې ووای نور لګي او رځ الله احساساتی نم نم قطع کرنی دو پلار روانی دانی اجزان خیر امور مبعاولی پوزان بانی بانده کل ازا منگور مخ کی زا کل محس کی زا کل روست زا او دارن که امور مبعا پوزان بان کرنی حمیشت ازو قمیس بڑیل تر گیوٹو برسی دلی ولکا جنل جم نزی جانلا کل اگوز قمیس جو گھر کړلې بلانډو چې یا لازم نه لنجانې به شي اوه از په خاړو گندا او دی دی قميژن یې بیا ټول گندږي امور مباحه ته ځان باندې مبندول لازم ټول نکوه په دې سره تعسُر جوړې کار به ته ونه کله من دوا چې ستا دځا دپار موخه جوړيږي چل به درته ځد شي دا هر خرټو په ګورځو امور مباحه دي ژرته په چل نه لیدل دا کړې تباو ځا نه امور مبا بزن باندې باندې باندې ما ته دا شي تعصن کو ملګری باندې راشي بیا ملګری او پاتکیږي نه او تورمدار لیمه که حریم مال لا لا ته وایي باندې حلال کړی د الله تعالی قرآن کې دې دې برط کټه یو شی ذکر کیږي دا ټول په خپل یو امره مباحه دي او تو ځان باندې ولې باندې غبین خورل مباحه دي نو ولې تو ځان باندې باندې او ټول په پور ساروله امره مباحه دي نو تا ځان باندې باندې باندې کړې انسه استینو نو نه پسر لمت حرم و محلل الک کلطو پپ سرک کلط پټ کپ سرک کشوی دموای چې په پړکی کیا هوا مزل سحاب دې کشوی اویو مزل نای ازمن جواب دې ځه نشی یو لري کله جراره جاویو مزل سحاب دې دیو مز د پړکی د به پړکی مزناو یا مرتبه سحاب دې نو کوم علاقه داوی روا یست ده پارکورو بیا سنه داوی مزون او سوابه لیست ده مز داوی او مزونی شو دغه پکه او یاکی نه او تی ولی باندې ها پکه عربو لباس ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وګه پکه دی والا دو لس غذر کله شپ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام مجلس کې حدا درې او ضفت دلاله شپږ غزر نه بچت تللو دوه غزر اشاره دې ته کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ما لو ولا غليکرو الله غليکرو بے پروا چا ته خپل کمزوروال نه ده خو خيجامي دغه خېلد چې ستا خلل لپټه لینه خېجه مې برابر ګرځه از دانه جارو تمقه یې چې یو اړ نشته چې لیدل وګورې چې یو ډورو طو یار کړه د ځان مخ خزانه حکومت ځان خایزب نن ګرځه د ویلګه نه کوي راجن مې راجن مې شېرچت زریځای نه ویچانه وغاری په زکات راکی په پدې نه کېږي زاندی اس پکړې اور ته رامدار ول بندي ا চাল کړی الله تعالی ته ته طلب کې رضا دې بيانو الله دې فرز الله لکوم بن کړی الله تعالی زلاره تايلتا ايمانيكوم وتدل استعوذو ان کو سوګانګې کړه چې غبین دې مات کا یا مطلب یې تحریم د ما حل الله کفار ورکا یا فرض الله علیکم ما نقدر الله علیکم انداز ذکر یې الله تعالی را مخرج دې سوګانډو ریس کفار ورکا والله مولا کوم الله دې ستاسو الله د عالم حکمت ولا کله شپټ کړه پیغمبر بازی بیان خبره حفصه رضی الله, خبر الله عنها ته بچا ده نه وای فلما نباتې خبر ورکړ حفصی رضی الله عنها د خبر سره نو سرګن کړه خبر الله پذبان دی چا څو حالوي عرف نو خو باز راغو اره زغره د بازونه دا غوړي لي ا فلما نبا دي بازار کرا خبر ورکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم هفتي رجلان اتا بي پدي خبر نوې هفتي رجلان منبا غزا چا په کوم کړي ته پدي سره چا دې خبر ورکړو نوی نبی نے فرمایا سلام نبان الخبیر, عالم علیم الخبیر زازی خبر کا عالم خبر دار عالم الخبیر زازے خبر کریں نبان العالم الخبیر تو یہ خبر اللہ عالم یا علی یا علی ما پویت اسماء الحسنا علم باللہ ذات یا علیم یا, یا لم پرچلی کی نوشتی کینا یک جرکاتو کا صلاح تحاجت او دواغ تحاجت گوارا امتحان لازی سبار برسو زوری کاری رے ذانتی پرکول گواری یا علیم و یا علیم واریر یا علیم تا علیم ما پر الله کار اللہ برزین کلاؤ کی پر و خبر بار ذان پرکول گواری یا خدیرو یا خدیرو او خبردار ما خبر کپدی الله یہ تا خبردار کی کتاز دعو طوبہ استو اللہ فقط سغط قلوبو کمان مال شویری زرنستاز دعو فقط سغط قلوبو کمان کی بسم الله الرحمن الرحیم نولا صرفونه یو هرڅ به نشته تازه جواب ګلو بکمه که ضرور چا وګورب ده نلاده دوستو او جبرایل علی السلام او صالح مؤمنانو او ملائک پس دې ندين دا جانو اا زه رب انت رب ده ته ترازل کوتا اوستا بدل به کی دز نه لارا یا بیداري مومنان ني اجي كون کي توبه وسون کي بندگی كون کي رب العالمين کي الله لرا يا امت سيحت سره jihad فی سبيل یا هیجرت دیشپر سے فتونہ مسلمه قانتا تایبا عابدا سہی ها سہی با جو افکار وا او پیرلي ایمان والو کوان فضا کوم والي تم نارا بج کي خپل دانو نا خپلال دور نا بارند او خلق دا اوګدي پرور باندې ملائک دي کلاک سخ دي نا فرماني نه کيده الله دا وشي چمکلو ديتا اوي کي اجريتا مرشيو ایمان او ګا ور باندې مکوینا نه یقینا بدلاور کولی شي تاسو تا اوځي کوون کی ایمان واره او توبه و باشی الله تعالی توبه خالصا نسوخ توبه سابقہ او نسوغه چې ذریخې احتمالی چې پوڈلی اسکل او اس توباویستا بیابنس کن غلائی کو توباویستا زیانی اوکر بیابنکم دیتا توبای نسو ہوائی ایتو باو غلائی او دا چه توباو بازی بیاغ طرف دعاو نکی دانا بوری جی توبای نسو های و ساری دا خوش پشانو بیاشای معل کی پاتی که دا زیان لدرود وائی من اللہ روم کل کل پویر پاریو مثال ذکر کی او صاحب کې کوني زره به جناب رنده فایل مثال ذکر کړي د عربو نو چرترشته او اغه کني د دانبرو مثال بیاغه قصه او ایمانوالو توبه واسه الله ته توبه خالصا خالصه توبه ده الله توبه واسه توبه تنوسا مثالونه ذکر کړي موت او قبلای موت زماره نمخ ځان مړ کړي ینه مالک مہمکه ځان مر حساب د په دنیا کې د مثال یې ور کړ مثال یې ور کول بولنا ورومو چې سره روانو خپلال ته تعالی کړه تعالی کړه نو ټول خپل خپل متاله وکړه توتي ساتلو نو توتي ته تعالی کړه زموږ پیغام د فلاني اعلی کې توتي تو رسول نو چکه لا لا نو هغه توتيانه تي چې زم ما توتي تاسو سلام وي نو پدې کې بر نه توتي بر بر چکه لا پریوتہ چې نو مر شو نو ډیره پوتہ اچا دا پټ تو جوړه ورکړي نو توتي استا سلام ویلو کوډي رجب کو نه چ سلام وی نبرنه توتي بار بار ژر او ورځي نه چې شو نو د توتي ځان ځان او ورځو نو چې ده را بار کا بار او ورځو بر شو برغني تو خاطي ده قبل ان تموتو مړګ نه مخ ځان د دا مړګ عادت جوړ کړي مناروم یو مثال ذکر کړي دا چې تو مثال خو واقع شوې نه لَه چې دا ترې کاو کړو مولارون کلا کلا پیرا پار می سالور کړي لکه یو سره دین ناکارا او بیا هغه توبو وست بیا دغه غره د ګناه دعوتور شو او هغه یې نه اجماع رښتینه توبو وستل ناغه مثال ذکر کړي دانه چې نسوایو سره یې په ایمانو راځو ته توبه خالصه ده مانه نه جن سحا کا کا پشانتو بوباسا نسواجي سوچو نسور خالص توبه کوي ازا رب کوم اايو کا زران کل سياتيكوما الله بللي کی داخل بې دي تاسو لرا باوجود ته روان به لاندې نه روانه آو نو زه رضوان کې الله پیغمبر امومينان روان بای مخی دونا پخی طرف دی دی او بوادی اللہ پوراک منتا زمن رانا بخانک منتا یقین انتی پارشبان اکتو دلن لرن کی او پیغامبارو جہادو کا کافر سارا پتورا امنافقان سارا پجیبا واغلوز علیہیم دیر نرمیو کا پتیبان دی دمارا واغلو زعلی ما وا قوم منافقو کافر سختی راغلی را واغلو زعلی الله وختی کو هجوینا نرمی کو نرمی خوای مومن د پاره راغلی مو واحد د سره رحمی وکا پو کافر باندې سختي وکا زاد دې جهنم دلو بیرکل الله مثال د پاره کافرو خزر جنو علیہ السلام اغوا الہ او خزر لوط علیہ السلام و الہ وی ڈوا لاں دو بنے نو جمن بنے نو صالحانو فدی ڈوا خینت کڑو داو ڈاو خینت شرک کڑو ما بغت امراۃ نبی قد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما ذکر گئی جب پیغمبر خزر سب تے کنجرے نال کاږي لري زلمي ما بين الله شيئا نه لري نکړو دوې د خپل خزنه د الله د زمينه سو ایمان یې ور نکړو توفیقو اجازه زلا لري نکړو او یې شو د او تا داخیدور دا سره د الله مثال د پاره مؤمنانو خزر فرعون خضر ای مومن را کافر دی تلچی ایراب اشیر کی مال را زان سا غکور پشنک کی خلاص کی مال را دی فران نادو دا عمل نا او خلاص کی مال را دو ظالمانو نا او مریم نور گئی مرانو او مریم چپاکا کری و فارجو پس من فکر پایی دا خل حکم نا او تحضیق کروانو پاکم نا کلابو او دلالی کتابو نو و وادا دا, دا عجزی کا انکونا ہے نصورت تا خلاصه دا ماه سباقه ہے تعصول کو منگرمو کو چا امور مباعبا نسختی کری از دانه چی منظمه چی منگری بتن شی تو ترطیب دا سورتونو دا کریم کی وش په تم په نزول کې او اويام پسند سوره تورنا نو سوره ملک نا اتم باب ز رو به راب نه په کې د شرک فل برکت کې داوود سوره تو سوره د شرک فل برکات خیر اجون کې واشیاو کې الله دې بوڅون کې خیر الله جاي کندو کې داني دې الله برکت واجول بیاځدا ضرورت راغې برکت وانچول بیاځله ضرورت راغې نو صورت کې نفي دشرک ربت مکه سرا هر کله جنو علیہ السلام نو کله السلام اغه برکت و انچول په خپل خوذ کې نو معلومه ده شو چې برکت من الله دا د الله طرفا یا مکه صورت کې د انصاف ذکر شو نو په صورت کې الله د دې بیان کړي مال خرج کوین او الله لا خرج الله عز و تعالی خرچوکي صورت کې یاولس دلایل دي په نفي د شرف او برکت رد یولسمي او یاولس دلایل سره اول دلیل تبارك الله بيده الملك دیم دلیل وهو على كل شيء قدير درهم دليل خلق الموت والحياة سلورم دليل خلق سبع سماوات انتباق انزم دليل ولقد زينا السماوات دنيا بمصابيح شفاهم دليل إنه علم بذات صدور وم دليل جعل لكم الأرض ظلولانا جعل لكم الأرض ظلولا أتم دليل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبزنا نهم دليل وجعل لكم السماء والأبصار والأفلا لسم دليل قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْزِ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ يَوْلَسَمْ دَلِيلًا قُلْ عَرَيْتُمْ إِنْ أَصْبَعَ مَعَوْكُمْ غَوْرَانَ فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَا إِمَّا إِلَّهِ يَوْلَسْ دَلَائِلِ فَنَفِي دَشِرِكْ فِي البركاتة. خير اجون کې برکت د اجون کې اغازات چې پلار زګي اختیار دی بیا دی ملک خیر یو خیر اجون کې د آزادات چې پهار ز قدرت و علي دعا خیر اجون کې د آزادات چې مالک کنه په دنو نقصان دی خیر آجون کے آرزات چاسمانو نے پیلا کری پنزم خیر آجون کے آرزات چستا پپل تو پاککارا بانے پوئی گی شپاگم خیر آجون کے آرزات چاسمانو نے پاس تورو خستا کری وم خیر آجون کے اتم خیره ژوند کې د آزاد چ په مارغانو کې خیره چولې نه هم خیره ژوند کې د آزاد چې ته د خیر, خیر پیدا کړې اوله سما خیره ژوند کې د آزاد چې تعالی را غوډون استرګې در کړې ری اوله سما خیره ژوند کې د آزاد چې د یخ یخ چې نی روانه کړې ری رد دی ولا سمې او یو له مبارک فل اشیاء یو الله دې دا رنگې په صورت کې دنجات شه ذکر کای چې انسان د جانم نه بچ کیږي جانم نه بچ کېرو شه زره لسمایک وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ابو ايانميان جانમે જાનન દેતલી રી નાયબવાઈ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير કમુંગા અરદલવે દલ્લા نبو منگا پا دوزخانو کی نمعلم اداشوا قرآن او ریدل پا قرآن پا ادل او جانم اور اللہ نے یو جائی کئی اللہ لیمون لطاقت و او اراع کی چو قرآن او رو قرآن پویگو قرآن چچاو رو دلو او پا قرآن جان پا وکڑے نو جانم اور او قرآن دا دلو لدلو شو قالو لو كنا نسموا و ما كنا في اصحاب سعيد رسورت کے نفع دے شرک فر برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم چلف لام میم سجدا اور سورۃ ملک بے شکی دا سنت طریقہ حقوق کی نو دکور نا اغا جماعت کرا ہرش پہ نہ یوش او یوازی امامی کرد داخل پارچه سوند دی سورت ملک علی فلا میل سجده برکت والد آزاد چه پلاس کرد اختیار او پارشی من قدره لرون که آو ازاد چه پیدا کرد مرگ و جوان پا دنیا جن پا آخرت مرگ پا دنیای که جون پا آخیرت که آل تا مرگ دینا چه امتحان آخری دیتا کویو ز تاسو نه خستا احسن اعماله کویو ز تاسو نه اتمو اقلا چاک لږه کاوینږه احسن اعماله ازه جو په دنیا کویو ز تاسو نه دنیا نه بیرغبه ته دي کویو ز او راو عن محارم الله چډیر د حرامو د الله نه ځان ساتي اسرا اله تا کلا کونی د تاسو نه تیز دی د الله په کونی د تاسو نه اعزرو ذکرا جمهور صبح د مؤمرت صبح دی یادې آیوکم لیل ماوتې اعزرو کونی د تاسو احسن استاد دا کو مې د تاسو نه اره فو دی عیوبه چې په خپل عیوب ایوکم ارزا د تقزایې د الله تو فیصله سوف راځي کیږي او کو مې د تاسو نه اصبروا دل لا په مصیبتونو باندې صبر کوي الله ازمایل کوي لیاب لواکم الله ضرور بهون کې آزاد چې پیدا کړو هو اسمانونه تباکان طبقه طبقا تباکان یوبل سر مشادی تباکان لاند باندې تنویلی په مخلوق دلای کې سفارق څه اختلاف واپس که نظر ایوی نیتا سنقصان س چوده اشتی سنقصان اشتی فتور چوده فتور نقصان بیا واپس که دوباره واپس بشیطات نظر نمراه دا استر بایی من خستکل غسمان لانجنه پستور ننګر زویږه وشتند په شیطانانو موږ تیار کړی د لاره آزادورو ابا ادا پار کافر او فلر آزاد به جهنم بدګر زل کل شو ګونډوري شپایګې دوی باوري اهلرا هلې دل ادا جهنم بجو شوای شایقن یا د کفارنا شایق مینه کفار کل اور کیودرو نشي دی بچه رواي یا جانم بچه رواي په واغ د ورځول کې او شهید په سينه کې او نهیک دخر اخري आवाज نهیک تقاضو تميز من الغيظ مزدي لا چې بچي د غسينه کله چې ورځول شي بګي وراله دپوسو کې دربان جانم نه ای نور اغلی تاسو هغه څوک یارهونکې ملأ سو مزیر نور اغلې مزیر او عالم باندې نو کړې اوه وایي بهشکه راغله موږ تیارو پس مونږه دروږ جن کړ او یو مونږه نظر علی ګل الله یت مگر په گمراه لوي کې اوه وایي کچېلې و موږ او رجال ګوران یا ځان پوګړې پوګران باندې نبه موږ په ذښانو کې دې بیا اقرار کې د خپل ګناونو په علاقت دې لريوال دې ذښانو لاره یقینا خلاص چېږي خپل ابنادی دا د بیر باغ نه وځلوی پدګه خپل خبره آیا زورو کې پدې چې الله تعالی پراسو نو باندې ان نبی یا ذات پیدا کر اللہ دې مهربان خبردار الله ذات چې ګرځول تاسو روزمکا تابعدار نو وګرځي وګړو دایټې فیملای چې بیا وګړو نو ګرځي اما لای کې باطرف وګرځي په طرفونو کې ملایکه به هغه ځای نه کاروانځي وګرځي په ای کې خو راي غل ځد الله تعالی دې الله دې کې ور دي او بچ بشه دا از دارنا جو او مرنی تاسو را پزمکه که نو ناگا دا از دمکه بزی تحرکو او بخوزی دایی یا زیبا یا مانا تا دورو او بچ بشه دا از دارنا چو ور خوشی کی پتاسو کنی تیز باد نو پو بشه سنگل ایر اون کې یقینا تقذیب کرو کخانو په سریمی وزاب زمان از وینو ګورې مار غان د اپازوږی وزر ګوراون کیه وزر لا ګونداون کیه مې دې سارګړی ادلا مګر الله الله پاره شبل لیدونکې از زوب دا که څه چېجلا قرضدار ژونددار بغزدار زوبې دلانه مې کافرانه مګر پټا گئی کی از زوب دا چېز ګذر کوي دا پزهارګر خپل زوبل کې دوینونو وته په زیاته او په نفرات آیا دوه جګر زي سر نګون پمغه ډېر زیات یافتل یې آیا دوه جګر برابر کلهاره نوی غ باندې واللا پیدا کری تا اوسلره ګرځول تا اوسلره وګول نستږی او زړونه لکه شکرګزار پیدا کری تا اوسلره دی وای جی گلবৈتا غزا کایریستی نی وای جن علماء صلی الله علیه و علیه کی واجه کله دیو دی دا لرا دزدی نو تور بجی مخونو د کافیرو بدی به کار شری دی په مخنو باندې حکومت شده شه وای تاسو په دې سره تدعون شک اون کی یا تدعون دروار کو کی ہوا ماپو وقلپ دی کالاکرمزا اللہ سوچا ماسر دی یا رحم وقلپو منبان دی سوک دی چبج بکی کافر و لارا دعزاب دیترسا ان کے نا ہوا آیا احمد الرحمن منگی مان لعبا اللہ و علی توقلنا پا اللہ منبان کرتا کول پو بشری من ہوا فی زلال مبین سوگ دایا پا گمراج در گنده کی اوائی ما پوکا کئی کہو کردی ابو استاف پکاتا بوزی فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَانْ مَعِنْ لَا سوگ دیچ راتل بوگیتا استاف فا ابو چنہ دار سارا معین چنہ یا معین خوگی ابو سوگ دیچ خوگی ابو بدل اللہ علی کہ اللہ ابو پکاتا بوزی نو سرک کے یولس دلائل په نفي دي شرك فل برکات یولسم د لوی مور کو وګوره الله یولل ذلال ذکر کوي په نفي دي شرك فل برکات خیر اجوون کې پکندو کې په پویو کې په امر کې الله خیر الله جاي او صورت کیا و ماصلا د نجات ذریعہ څه ده بجانمنا نجاة ذریعا از ذکر و قرآن او اوریدل در اللہ دی کتاب دی زان پرول در اللہ پی کتاب او اوریدل در اللہ دی کتاب دے سورة قلم فنزول كيه دو عمده پس سورته علقنا اقرأ باسم ربك اللذي خلق اول دوما سورته قلم داود سورته تحزيز في التبلیغ تزوال ورقی اللہ پو بیان مسلکه ودو لو تدهنو فیدهنون دی دا تقاضا كي شلفتنا رمشالو ونزیو پستی خبردار چې خبره پستاونه کې او په دې صورت کې سوچ چې تا د دین کې سستۍ مداهمه کئ مدارد پایا لس نمونه الله ذکر کئ او انتظار ناکار کار نمونه دي ربت مخه سرا مخه صورت کې نفي د شرک پر برکات وکړه یو لس دلال ذکر کړو نو پدې صورت کې مثال ذکر کوي الله دا غچا چا چې شرک په برکت کوي او ګرانجام ته ګرځوي دلې دې اغه سره دی یو مثال الله بیانې دی لپاره نون الله خوب یدل عرب معنا والکلمي و ما سرون شاید قلم ذ علماء قلم د ججانو کلم دا موارخینو کلم دا موصنفینو کلم دا موارخینو وما از ترون آجلو لکی مانتا بینیمت ربی کا بی مجنون نیتا پر احمد دا اقفال رب لیونه نیتا پر نیمد دا اقفال رب لیونه يا ما انت و نعم تربك بمجنون ما انت و نعم تربك بمجنون قلوني و نلقى لا جزاء غير ممنون يقينا تظاهر اجل ده بحسابا بحساب الله تعالى در يا اجرا غير, غير ممنون اجرا بغير اعمال داد برایش رشته چې دومره عمل ده ندار یا غیر ممنون اونالک پتا ازبازه لیمشی و اینکل آلا خلق نظیم یقینا تایی پخوین لوی باندی لوی خل بانی تا تبه کریم بانی تا فازاد و بسیرو بس تب وی تبوینی دوی بوینی پرزد سبا پوئیگی دوی کو پوئیگی پروز دا قیاماتا کمیو تا سنا ده فتنه کیا چولشوه کمیو دا تا سنا ده لیوانه مفتون مجنون او مفتون زوال کمیو دا تا سنا گمراشوه کمیو دا تا سنا ده معذاب یقینا رب ازدار آخا پوئی باچا چه گمراشو دلائج اللانا واخو یبا جا جلاد مندا نتا ویلای موکو د تکذیب کولو د تکذیب کولو فلاۃ د مجذبین نتا ویلای موکو د تکذیب کولو ود لو تو دینو دلیلوا فعلینون ولغنتا فاستخبروا خیر ده شفاعت کولی شی ز من بعد استا خبر منو وجو لا تدرو فردنون خغنی لو تجبو فاجبون چت درو وا چدی وای فلا تدد لا تدد ګلله نتابی داریمو کو دار قسم خورو حلافو قسم خورو حلافو زعیف القلبو کامزور زلقوا وانده حلافو المکسار فی الشرم شریده ده دیر دي شریده حلافو زلیل باطل مہیں سپکو حمازو ایبلہ تاون کی حلاف ثوگل خورن کی میں ہیں ذلیل حمازو ایبلہ تاون کی میں شائم بنیم چونن کی بچغلو زارا میں نہ کون کی خیر بے رفیعش دے عطلن اغا سرکشا بو کفر که عطلن باغی زنیمان پس دهنه ده زنیمان ده زنیمان لئیمان دیر زلیلہ زنیمان الظلوم دیر زالیم الی اغا زنیمان الفاعش فاعش وینا او زنیم چی پلار نیم آلومه لکه آغا شایر رو آئی زنیم لازا یورف و منابو زنیم آغا لگی بغیل امی زحس بللہی مو چی مولین آکار آدھا آدھین زلیل دی زنیم تا نکجیب یو حلاف دعا مہین درے ہمازو زلور مای شام بنیم بنزو منال خیر شبو ماتگینا او عظیم اتو اتال نہ نمبر 10 حرام دیو زمین نمبر دست بدماش ده چه تا سستول دلال دو دین نه دا مواید نرم شاید نرمواید نالا دا غدا پایستون امونه ذکر کرد لحظ دا اگر نمبر دست بدماش دو انکوی مال والا زامن والا کلچه ولسته شید پا دبان زنگاهتونه نوای قسی را پخانون دی تنیسه بو خورتون مو الله وې اوبیداغم پریشون باندې شون بیل تاغم مونږ از مایل دي لاره اوڅه چا چې شری خیر برکت انجام سر زده دي لره مونږ از مایل دي لاره لکه سنن از مایل او اخبار والا اذا اقسمو لا يزرنها چې پریږدي باغ او واغ د سارګې سارب لا غریبان لا غلي دي چې واقې بوځو ولا استغنون دې پاک نه غني الله لرا د شرک نه ولا استغنون دا مرونه د انشاء الله نو ویلي انشاء الله وير خو مستعب دي اته تر د مستعب بنیاز نه راځي انشاء الله وير ولا استغنون اغیر پاک نگنا اللہ لارا دشرک نا یو رور مواحد دے اغنور شرک کئی فتاف آلیہ آتا عائفون نوگرزد پاگباگ بانے گرزن دن کے سا طرف دے طرف دو دیو دو علیق دو علیق فا از باد که سریم نوگرزد باغ لکر ریب لشوی سریم که یا سریم ریب لشوی یه من توازو کردوی په وقت سال که وقتی لارشه پا کپل پاسل که کی کلاو کوئی نو وقتی زی دل را اجرو خبرې کولی داخل بنې شي نن په تاسو غریب دوي وختې لړا علا هر دین په مني کونکو غریبانو قدرت لارول کې په خپل خیال چې نن بس تو غریب ناراضي اواز به پور تراړو کله چې ولیدا غبار نویدی ان لا زالون موږ نلار غتا شوې لا دا هم ميدان دی سفښتېل نه بګي موږ نو چې کتل لشته آغو آغه به نو کله دېول لږه لاره نویدی موږ نلار غتا شوې نبی بلکې موږ محرومه ارځن محروم شو نویدی او ستو مو بهتر دږي عادلهم ور دږي عقل مند دږي معلومه له تاسو ته ولې تاسو باقي نه بیان غلا د لا باقي بیانونو پکارو نوږي باقي د زمورا بلار ظالمان مخامخ شوبځي په بازو ملامت ده یو بلتا نوږي هاي مګو ز سرکښه دل یې راځم موږ به زلګي موږ لپاره به تر نه نه موږ خپل طرف ته ویراغ بچون کې دار میرزا بو اوازه د اخرت د لوی کودو پدون کې یقینا موحدین خپل زغه په جنتونو کې به یې نعمتو ایمون ګرځو تا بيده مجرمانو سیدتا سولرا څنګه تاسو زله کوی ا تاسو له لګدا چې په تاځبر بایپایږي څه کوالي آیشته دې تاوز لره سوګن مو اقا د یي آی تاځ اشتري دې تاوز لره سوګن په موږ باندې bale rata مو اقد تو الله سوګن په الله مو اقد شته چې تاسو څنګه د دوی نه کومي دوی نه په دې د زموږه اډیو انلام شو راګه اې ستو د ویلای شې ګان نو را تل دوی کې شریکان بیر ته پکړې شي د پندای د اخرت نه یا به ته پکړې او پندای ته پړږي پاندای د مصیبات بیر ته مطلب دا راتل ل بشید اخرات او تل ل بشید دنیا نه یا بیر ته بغړی شي د پاندای د لکه بخاری مسلم کې راځي یوب شافوع ان ساتھه لکه نو ستا لا سا د متشابهات نه موږ دوی ګورو په با... راو بل له شيز جوړ دا دی به تا نلري یره د را بشي په دوزللات دوی را بل له شيز جوړ دا دی یو ټیک ما اوجو چې دا ګیب کې د قرآن روغوونی شو دلاره دا طرفه وینې به یې مولا ځل کوم ځیتا یکه نن ا تغواړی د دنیا زمزوري پس دی د تاوان شو دی ا دوی سره په دې نکل کای نو سب رکات په حکم الله ب او مګی کته بشانده میواله کرے چا زیو کول تا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او دی وډګګم ننیر را ګر ننیر زړه د دنیا مدلابو غورزول شو په میدان مزموم او هغه مزمومه مونی مو غورا کړو د لرب ددا اگر زله د لرا صالحانو نا وای اکا اگر کې نه چې لا یزلقونک شر پردای تعالی را لا یزلقونک یری تعالی را تخبلس ترگو سرا کلش دیور قران وای دیلیوانه اندری مگن ست پا خلق و ما ولا ذکر العالمین قران نه دا مگر بند نو کې تہذیذ فی التبلیغ چې بیان د مسلو کی او ولنم سطرو بسم وما ادراک من حاقة كذب الثمود ملک فس ی کی ات او سورتون دو قرآن کریم کی یو کما ہویایم سورت کی تفصیل ده ده تخریف ده آخرت کمچه مخی سورت ملک ذکر شو دعوی ده سورت او انجام ده منکرینو ده منکرین انجام تو بورا یا مخی سورت کی باغ نه محروم شو تخریف ده دنیا دا پدی سورت کی اللہ تخریف ذکر کرده آخرت حال قرآزه صدا حال قرآزه الهاق تا تم الهاکا زپویتا صدا حال قرآزه کرو سمجھانو اوازانو تنگون كيلار هر کلا سمجھان چدي اغه عذاب کړيشو بدتا يا پسل کا سزا بو هر کلا اگيان اغه بریحن سرسرن آتیا فبات تیز حل نتی ریدن کسر سرسرن آتیا آدیان هلاک رشو بطاغیا بریحن سرسرن آتیا فبات تیز آتیا چگوالا سر آتیا تندروالا سر برهن سرسار عاتي طاغيا فاما سمودو سمودعان على کرشو پسرکشه سارا چه سارا تندر سارا طاغيا طاغيا پسرکشه سارا چه غا اوخا پریکرو هر کلا جان هلا کر شو په با تیز عادیه زورور یا عتیه حد ندی دن کی هر ندی دن کی مغرکل دا بعد سبع لایال و ثمانه ایام مش پہ اتروزی رسولان پهلله پسې پهلله پسې یا رسولانه مشایم چې بابت دې کېلو پстаўل ځل قوم باغی کی فريوتې اشاپت اختا قانون اعزاز نخلین خاويہ لکه جوړ مونډان د کجور پروتو اینه تا شو او راغلو فرعون او د جماه کې دراون نه اګل حال لوشوي په حتاه زاره نو هغه فرمایو کړه د پیرمبر دره ابو او یو د ویلار الله په ویول سه خ رابیا سه خ رابیا د ویل شر ان حملنا گونجل جاریه نمو سوارا کرتاو سلارا فل جاریا کشتایتا نو علیہ السلام یا کرتاو سلارا پاسلا بتا باوکی لنجا علیہ علیہ کوم در پاچ مکو در نسیت